Melbourne. Van az életnek egy rémkeserves területe, és ez alól az olimpiai aranyérem sem mentesíti az embert, ha még nem múlt el 18 éves. Ősszel iskolába kell menni. Helsinkit újabb tanév követte, és nekem a Rákóciban most már minden felköthetőt fel kellett kötnöm, ha nem akartam újabb repülőkunstokat bemutatni. Előző iskoláimat ugyanis olyan elegáns ívben hagytam el, hogy landoláskor majd kezem-lábam törtem. Precízebben, kivágtak, mint hanzgi a Ami a gyakorlat erejét és a dobás technikáját illeti, az iskola tarttestülete legalábbis jóska szintjén mozgott. Eltanácsolásom története arra val, hogy minden szabály alól van kivétel. Száz évenként egyszer olyasmi is előfordulhat, hogy az éspoltorót sem kell feltétlenül példaképnek tekinteni. A Fradi akkoriban kezdte patronálni az élelmiszeripari technikumot. A gyerekek hetenként egyszer kiártak úszni, az edzők hetenként többször bejártak sírni. Becsület szavamra állítom, volt miért. A szakosztály számos tagját ez az iskola fogadta szárnyarja alá, és ennek a meggondolatlan lépésnek köszönhető, hogy a jelzett szárnyak idő előtt őszülni kezdtek. Az első osztály padjait, hogy csak néhány súlyos nevet említsek, Szőke katóval, székely, ripsziámmal, sőt, kisegonnal koptattam együtt. Mára meddig koptattam. <gül> Kisegon. Hogy ő engem hová sorol, arról talán jobb nem beszélni. Én őt minden esetre már akkora páratlan betyárok kategóriájába soroltam. Ide is csak azért, mert ma már húszesztendős, komoly hét próbás barátság fűz hozzá, és így talán megbocsátható, a ha kelleténél elnézőbben, jobb szívvel ítélem meg. Egon vékony volt, törékeny, szőke, és a szeme olyan kék, mint a legártatlanabb csecsemőké. A vékonysága azóta egy kisé megkopott. <gül> a szeme minden esetre ma is kék. Ami az ártatlanságot illeti? Hm. Egyszer MNK döntőt játszottunk a dózsával, három-kettőre vezettek, és mi már alig láttunk a fáradtságtól. A második fél idő közepe felé Egon kinézett a játékvezetőre, Látta, hogy az másfelé tekint, és erre iszonyatosan behúzott ellenfelének Károly Tibornak. Azzal hanyat fordult, és háton úszva húzott át a medencén, egyenesen arra felé, ahol a bíró állt. Károly vérben forgó szemekkel úszott utána, és úszás közben csépelte, ahogy csak bírta. Minden gyors tempója egy-két nehéz lovasságú pofon volt, még szerencse, hogy Egon a lábával valahogyan távol tudta tartani magától. Tehát Károlyi fortyogó dűvel pofoszta végig a medencén egon -t. A hetedik pofon a közönségnek is feltűnt. Nagy kiabálást támadt. Kalap az örök fruttiárus járus egy tetejére úrott, onnan ordítozta. Bíró úr, megöli! Egon már ott fogta a korlátot a játékvezető lábánál. Károlyi még mindig dühösen csépelte. A bíró nézte egy darabig, aztán intett a az zászlójával. Károlyi végleg kiállt. A szónoki játékos tartékozva mászott ki a vízből, és dühösen földhöz csapta a sapkáját. Egon még utána szólt. tudtam, hogy beugrasz. A meccset minden esetre megnyertük. Hát ezzel a kis Egonnal jártam én egy osztályba ártatlan kis gyermekkoromban. Hogy ezt az ártatlanságot jobban érzékeltesse, elmondom, hogyan zajlott le egyetlen kémia óra az élelmiszeripari technikum első osztályába. A hetes már a tíz percben előkészítette a kísérletanyagát. Görbecsöveket szerelt össze, és egy nagy üveg étert is tett a katedrára. A nagy üveg éter láttán kedves, bohókás kis ötletem támadt. Szereztem egy nagy darab vattát, és jól meglocsoltam éterrel. Aztán oda mentem a legjobb tanulóhoz. Nagyban írt valamit egy füzetbe, a pad fölé hajolva. – Te, kis pajtás! – mondtam. – Nem vagy álmos? Csodálkozva nézett rám. – Nem mondta. Egyáltalán nem vagyok álmos. A következő pillanatban az arcába dugtam a vattát. Még most se! ordította. Még most se! Két perc múlva aludt, mint a bunda. Az osztály körül állta, harsány derültség a teremben. Kedves és bóhókás ötletem Egon tetszését is megnyerte. Ő is kerítette egy darab <gül> Néhány perc lefolgása alatt sikerült az osztály négy eminens tanulóját Morfeusz karjaiba kergetnünk. Közben csengettek, és valaki berohant a folyosóról. Vigyázzatok, jön! Rövid, ám annál hevesebb pánikba estünk. Mit tegyünk most már a békén szendergőkkel? Megfogtuk kezüket, lábokat, szépen lefektettük őket az utolsó pad mögé a földre. Aztán vigyázz, osztálylétszám, jelentés, beírás, feleltetés. A tanára padok sétált, és hirtelen megtorpant. Mi az? Mit csinálnak azok ott? Kicsodák, tanár úr, kérem! Hol? A tanár oda megy, föléjük hajol. – Hiszen ezek alszanak. Már javában áll a bál. Oda rohanunk, a pad tetején táncolunk, ordítunk. – Alszanak! Ki hallott már ilyet? Alszanak! – Hát, kémia órán aludni? – Biztosan álmosak. – Kimaradtak az éjjel. – Torbézoltak. – Elég! – kiált a tanár. – Kercsétek fel őket! Valahogyan életre pofozzuk a négy szerencsétlen. Bamba képpel imbolyognak, azt se tudják, hol vannak. Hozzátok ki az ellenőrzőtöket. De, tanár úr, kérem, a kárpáti és kis felkiáltok. A ma született bárány mozdulatával nyújtom ég felé a kezem. Mi? Hogy én? Azt akarod mondani, hogy nem is te haludtál, hanem én? Hallottál már ilyet, Egon? Fantasztikus. Ó, a mai fiatalság. Jeles tanuló, gyönyörű. Kaptak fejenként egy-egy intőt, aztán szundikáltak tovább a padra borulva. Mi pedig a mikroszkópot kezdtük tanulmányozni. A mikroszkóp nyílását, magyarázta a tanár út, sugarasan egymásra illesztett fémlaprendszer, úgynevezett diafragma segítségével lehet szűkíteni vagy tágítani. Széke, gyereki, néz a mikroszkópba. Figyeljétek, ezzel a csavarral lehet szabályozni a diafragmát. Székely, figyelj erősen, és mond hogy mi történik most. Ripszi meretten néz a mikroszkópba. Semmi sem történik, tanár úr. Már hogy ne történne, ha ezt a csavart elfordítom, a nyílás szűkül. Igaz, Székely? Ugye, hogy szűkül? Tanár úr, kérem, esküszöm, hogy nem szűkül. Már hogy ne szűkülne? Tanár úr, kérem, nem szűkül. Székely, már te is kezdett? Vigyázz innen, majd én megnézem. A mikroszkóp fölé hajolt, csavargat, aztán feltekint. – Tényleg nem szűkül? Hogy lehet ez? Forgatja a mikroszkópot, alulról néz a csőbe. – De hiszen, de hiszen itt nincs is diafragma. Hová lettek a fémlemezkék? – Lehet, hogy ezt tetszik keresni, tanár úr, kérem. Egon kimegy, és egy gyufás kis hegyes, fekete fényvacakokat szóra katedrára. A tanár úr alig jut szóhoz. – Kis, hogy kerül ez hozzád? Kórusba ordítozni kezdünk. Nála volt a diafragma, nála volt a diafragma. Egon magyaráz. Hát, a néztem, nem láttam semmit, csak egy nagy feketeséget. Megnéztem alulról, láttam egy fémlap fedi. Gondoltam, még nincs megkezdve, hát felnyitottam. Na, hát, szóra sem érdemes. Puszta tudomány szomból tettem. A tanár úr hangja fúcsá És? Mivel művelted ezt? Bicskával? Természetesen konzermítóval, hiszen az élelmezési ipari technikuk... Kés azonnal hozd ki az ellenőrződet! Ebben a pillanatban kivágódik a teremszárnyos ajtaja, és két overálos alak jelenik meg. Egy méteres létrát cipelnek. Jósanyi és Árgényi az ifi csapat két tagja. Nagyon tartottunk ettől az órától, ezért kértük meg őket, jöjjenek be, próbálják valahogy elhúzni a feleltetést. Erre a megoldásra azokban nem számítottunk, és most hullámzó rekeszizommal várjuk a fejleményeket. <gül> Felállítják a létrát az osztály közepén, szemben a katedrával. Maguk is vigyázba a két oldalán, és egyszerre meghajolnak. Mint egy táncstíló, amely ballerina hiányában létrávaló óhajtja bemutatni a produkcióját. <gül> Tiszteletünk! A tanár felnéz. – Önök kicsodák. Mi kérem, üvegesek vagyunk tisztelettel. Blasek és társa, Golgota utca 34 b Parancsol egy szék kártyát? – Köszönöm, felesleges. – Mit óhajtanak? – felmérésre jöttünk tisztelettel. Az igazgató úr küldött az ablakhiányok pótlása véget. Egyelőre méretet szeretnénk venni. – Kázmér, a colstokot. Jósani előhúz egy colstokot. Felállítják a létrát, rágyújtanak, megkínálják a tanárurat is ő visszautasítja, hajlonganak, udvariaskodnak, kereszben és hosszában mérik az összes ablakot, mértéket vesznek a tábláról, az ajtóról, a fogasokról és a katedrálról is. Mi meg kétségbe esetten harabdáljuk a szánk szélét, nehogy véletlenül kitörjön belőlünk a mindent elsőpről nevetés. Néhány hét múlva a tanár úrnak újra eszébe jut ez az epizód. Bemegy az igazgatóhoz. Kélek szépen, mikor jönnek már azok az üvegesek? Milyen üvegesek? Hát, akik az új ablaktáblákat hozzák. Legutóbb már mértéket is vettek. Mértéket? Pár perc múlva hivatnak bennünket az irodába, és közlik, hogy nem ragaszkodnak tovább a jelenlétünkhöz. Arra a meggyőződésre jutottak, hogy az iskola a jövőben a mi támogatásunk nélkül is meg lesz valahogy. Soha sem értettem a pedagógusokat. 1953 még két remek túrát is hozott. A Ninevegeni hatos hatos torna, nagy primadonnája, a magyar válogatott legújabb kapitánya, Lemhényi Dezső lett. A döntőt a jugoszlávokkal játszottuk. Remekül fűtött a masina. Két perccel az utolsó hívszó előtt 5-4-re vezettünk Kurtiniék ellen. Lemhényi végigveszélte az egész meccset. Igazi nagy sztár volt ez a kárpáti méretű dinamitemberke. Itt egyetlen mérkőzés leforgása alatt a drámai műfajok egész skáláját végigjátszotta. Első gólunknál még nyugodtan ült a helyén, és csak monologizált. Hűvösebb temperamentumhoz szokott holland újságírók már akkor felfigyeltek, és kezdtek köréje A második gólnál felállt a helyéről, kétszer végig sétált a parton, és széles gesztusokkal az eget hívtatannak. Akkor már a fotósok is célba vették. Harmadik gólunknál szavalni kezdett. Fiaim, katonák, készüljetek harcra! Lőj csak, fiam, mert én is itt leszek! Szerintelenség nélkül mondom, remek meccset játszottunk a formájuk csúcsára érkezett jugoszláv csapattal, de a harmadik gól után már senkit sem érdekelt, mi történik a medencében. 7000 holland szurkoló mind csak és kizárólagosan lemhényit nézte. Énekelni a negyedik gólnál kezdett. Fel-fel a csatára, te vagy a legény gyarmati pajtás! <gül> Akkor már mikrofonokat is állítottak elé. Forogni kezdtek a magnó tekercsek. Amikor Amikor öt-négyre vezettünk, akkor táncra pernyült. Könnyedén, gyerekek, vidáman, szamba, szamba! Ekkor irányították rá a reflektort, ekkor kezdtek filmezni is. Valami fantasztikus látvány volt a sötét háttér előtt, az éles fehér fényben ágáló, táncoló, verítékező butyko. Kár Kárhogy a jugók nem őt nézték, és ehelyett inkább egyenlítettek. 5-5. Lemhényi produkciójában nem jelentett törést ez a fordulat. Egyszerűen átváltott egy másik műfajra. Kecses és könnyed revű táncosból hirtelen tragikus anyaszerepre kapcsolt. Özvegy pókai nélet és szilágyi erzsébet. Térdre hullott, kezét a szívére szorította és így könyörgött át Batán léhoz a túlsó partra. A spanyol bíró azonban sematizmus megszállott, lehetett, mert csak a formát és a kifejezés módot honorálta, de a belső tartalomra az eszmei mondani valóra ügyet sem vetett. Hagyta, hogy Kurtini kitépje magát Markovics Kálmán karjai közül, és belője a hatodikat. Hat ötre kikaptunk. Lemhényi magába roskadva rogyott le a part fehér csempéjére. Néhány másodperces hatásszünet, hauftakt után tükröt vett elő a zsebéből, kinyújtott karral maga elé tartotta, és mint valami sajátságos Hamlet. Jorik koponyája helyett a saját maga tükörképének mondta el végső nagy sírbeszédét. Már rég az üldözőben nyalogattuk a sebeinket, amikor a hollandok odakint még mindig Lemhényit tapsolták. Reggel a napilap első oldalán öt hasábos fénykép, és alatta öt hasábos szalagcím. Lemhényi a világsztár. Az utolsó előtti oldalon pedig egészen lent, és apró betűkkel csak ennyi. Jugoszlávia, Magyarország, 6-5. a ja, gyerekek, mondja Butyko. Játszani tudni kell. Ezért szerettem lemhényi. Meg azért, mert alig két-három centivel volt magasabb nálam, és az erbetüket még nálam is jobban gyűlölte. Ősszel az ifi válogatottal a lengyel portjára mentem. Mint úszó. gyorsan egész jó kis ellenfelem akadt. Hatalmas termetű, enyhén dundi gyerek bizonyos dömötör Zoltán. Hoznámban megvertem, és ettől aztán vérszemet kaptam, és a következő versenyre egy egész tortás fogadást ajánlottam. Zoli óriási ifirekordot úszott, és úgy megvert, mint a két dobot. Még mondja nekem valaki, hogy az anyagi ösztönzés harmadrendű dolog a sportban. <gül> aztán egyszerre csak 1954-et írtunk. 1954, Torino. Fel kellett írni ezt az évszámot és ezt a városnevet. Mert ez az év és a város a magyar úszósport legnagyobb és legvidámabb sztoriát jelenti. Kilenc Európa-bajnokságot nyertünk Torinóba. Kilencet! Istenem, mennyit nyerjünk? De hát Csordás György, Néki Imre, Tumpek György, Sebő Ági Aranyai még egy kicsit odébb vannak. Egyelőre épp hogy a hatát léptük át, és a pósíkságon szaladt velünk a vonat. Ujjonc is van a csapatban, Szabó Ali. Keményvonású, szegletes álló, fekete egri gyerek. Nagy tarkakockás ingében úgy, ahogy van, eljátszhatná Tom Mix bármelyik szerepét. Sajnos haló, csak Parizerben szereti. Pillanatnyilag egy kicsi ideges. Gyanakodva pislog jobbra-balra. Hát, nem éppen életbiztosítás újonztak lenni ebben a rablóbandában. Na de persze percre közeledünk Torinohoz, és eddig még megúszta súlyosabb beugratás nélkül. Ebédhez szólítanak, felőkerekedünk és baktatunk át az étkező kocsiba. Ali egyszerre csak megtorpan, rámutat az ablakalás volt kis zománc táblára. Olasz úr azár rajta, hogy kihajolni veszélyes. Tesuta! teszi gyarmati vállára a kezi. Mi ez itt? Gyarmati elolvasta neki. Éperikolózó sport, Jersey. Azt én is látom, amire nézek, mindenütt csak ezt olvasok. Mit jelenthet? Már ott vagyunk mindnyájan. Ebből kikerekedhet valami. Dezső csodálkozik. Hát nem tudod. Ez Garibaldi legendás hírőmondása. Tudod, ki volt Garibaldi? Az olaszok legnagyobb hőse. Szóval ő mondta ezt a marsalai csata előtt. Kiált egy kis dombra, és bátran, férfiasan harsogta a szélbe. E perikolózós Port Jersey. Azóta szállóigévé vált. És ha nagyon kedves akarsz lenni egy olasz emberhez, csak ezt mond. Meglátod, a csillagokat is lehozza neked. Ali tűnődik. É, e perikolózós, Gondolod, hogy a piccél is ismeri? Na hallod, az anya teljes szívják magukba. Akkor jól van, mert szörnyű és gyötör. Hát csak mond neki, hogy é, e sport jersey. Meglátod, elébe drakja a legnagyobb adagot. Mindjárt vesszük a lapot. Félelmetesen egységes most a csapat. Markovics Kálmán töri át magát a tömegem. Úgy tesz, mintha most érkezett volna. Izgatott, liheg. Terekek, vigyázzunk! Az étkező kocsi pincére teljesen süket. Süket, mint az ágyú. Jó hangosan kell vele beszélni. A fenét, mondja Ali. Reggelinél még semmi baja sem volt. Markovics csodálkozva néz aladára. Ez milyen két éves? Tanudd meg végre. Jobb helyeken minden étkezésnél más pincér szolgál fel. Papi a szerencse. Az étkező kocsiban tényleg új pincér rakosgatja a tányérokat. Hatalmas termetű délolasz. A haja kékes-fekete, döbbenetesen hasonlít szabó aladára. Villákat poharakat hoz. Ahogy az asztalra teszi, alig megveregeti a vállát. Uh, – Hallo, signor, e perikolózósz por jersey? A pincér ilyetten néz, aztán közelebb hajó, Azt hiszi rosszul, ha hallotta. – Pardon? – Markovics hátradől a székén, és a pincér háta mögött integet Alinak. A fülére mutat. – Sükett, szegény! Ali kiabálni kezd. – E perikolózós, A pincér felegyenesedik, tétován néz maga elé. Megrázza a fejét, és újra közelebb hajol. – Non capisco! Ali megfogja a pincér karját, és teli torokból bömböli a képébe. – E Por Kálmán ismét hátradőr elkapja a pincér tekintetét. Most Ali háta mögött mutogat, szánakozva csóválja a fejét, és elhúzza a kezét a homloka előtt. A pincér felegyenesedik, rémülteni sajnálkozva néz Alira. Ó, oh, ó, oh, oh, levest kapunk, és csodálatos borjú szegyet sajtmártással. Aladár elég két fehér tablettát, és egy pohár vizet tesz a pincér. Hát ez meg micsoda? kérdélyedtem. Látod? mondta Gyarmati. Megmondtam. Elmondod nekik ezt a mondatot, és a csillagot is lehozzák neked. Hogyan? Ezt a két facakot egyem ebédre? Markovics megint bevetett szörnyűködést. Ez milyen két éves? Annyit igazán tudhatnál, hogy Olaszországban már régóta ilyen tablettákon él a felső tízezer. Időt, energiát takarítanak meg vele. A fogukat kiméli. De hát persze drága dolog, csak a legnagyobb menők engedhetik meg maguknak. Láthatod, most is egyedül neked hozott ilyesmit, mert bevágottál nála. Mi kínlódhatunk itt mindenféle levesekkel, húsokkal. Disznóság! Ali egy többszörösen lovag király mozdulatával fogyasztotta el a két idegcsillapítót, és Torinoig úgy aludt, mint a bunda. Csak a gyomra korgott hozzá. Mi meg a folyoson egymást támogattuk nevettünk be. Aztán három-hármat játszottunk a jugoszlávokkal, és akkor két teljes napon át még csak szó sem lehetett a jó kedvről. Vaszogó fogakkal ültünk a szobánkba, hideg verítékünk csurgott, ahogy a gólarányt számolgattuk. Kegyetlen végeredmény jött ki, négy núra vagy hét egyre kell vernünk az olaszokat, ha Európa bajnokok akarunk lenni torinóba. Csodálatos nyárvégi éjszaka volt, a csillagok sápadtan hunyorogtak az égbolton. mi meg a kapuvonalon. A vízben hét izmos olasz fenteránka fogát, a lelátón meg hét ezer. Pokolú izgalmunkban gyorsan belőttünk két gólt, és kezdtünk egy cseppet lehiggadni. Az én esetemben az annyiban nyilvánult meg, hogy eléggé el ítélhető módon visszahúztam perettit. Zuckerman persze kiállított. Az olaszok persze belőtték az ember előtt. Kettő-egy. Így álltunk nyakig vízben, és a feladat hirtelen két teljes fejjel megnőtt. Fél perccel előbb már csak két gólt kellett lőnünk ahhoz, hogy Európa bajnokok lehessünk. Most meg? Ötöt. Már feltéve, ha nem húzom vissza újra perettit, nem csap le a mennykő, nem tör ki a búbópest is, és az olaszok nem lőnek még egy gólt. Tíz perc alatt öt gólt kellett lőnünk az olaszoknak. Lehetetlen dolognak tűnt. Nem is sikerült. Nem lőttünk öt gólt. Hatot lőttünk. Valami őrült kétségbeesés kerítette a hatalmába minnyájunkat. Gyarmati beszágódozta az egész pályát, három olasz cipelt a hátán a szélrózsa minden irányába. Markovicsa lihegve és ordítozva szágódoztunk fels alá, aranytálcán tettük a labdákat Szívos és Martin tenyerére. Ők meglapátolták a gólokat. Szinte nem is tudtak kibázni. Az utolsó sípszó után hullafáradtan, némán meredtünk egymásra. A parthoz vonszoltuk magunkat, és percekig lógtunk a korláton. Végre Szívos Pista szólalt meg. A vízbe hajtotta a fejét, hogy az égő arcát hűsítse, aztán megrázkódott, és azt mondta, hát ezt hogy csináltuk? A közönség tapsolt, és egy tucat újságíró rohanta meg Lemhényit. A kis kapitány roskodva ült a parton, és üveges szemekkel meredt a semmibe. Csak akkor tért magához, amikor a riporterek már a fazonnyá cibálták. Mi a, mi van? Dicséretére váljék, hogy már a következő pillanatban bemutatta látványos és páratlan visszatérései egyikét. Persze, hogy megnyertük, mondta. Egy pillanatig sem volt kétséges. Minden az előre meghatározott terv szerint ment. Pontosan kiszámítottuk az egészet. Basta? Utat tört magának, szvinges léptekkel célozta meg az öltözőt. Ó, szólem jó, énekelte. Értetlenül bámultak után, majd rohantak a telefonhoz, és egymás kezéből tépték ki a kagylót. Imádták a kis kapitányt, mindig kaptak tőle valami fantasztikus témát. Kora reggel már útban voltunk Felence felé. Szabó Aladár szorgalmasan olvasta az egyes állomások kiárat feliratú táblait, és készséggel elhitte, hogy errefelé minden városnak Usita a neve. Másfél napig a dollármilliómosok henyei életét éltük, Európa-bajnoki jutalomképpen kirándulhattunk a Lidóra. Feküdtünk a tengerpart forró homokjában, és a hasunkat sütettük. Néhány óra hosszat még a fejünkben zsongott a Lidész döntő emléke. aztán lassacskán kezdtünk magunkhoz térni. Vízvári Gyuri már az első perctől méla undorral méregette a strand kabinosát. Az ördög álljon a bocskorába, mondta. Felpumpálja a mellét, bedobja a deltákat, és úgy él akár a szultán. Dúzzadó görögbron szobor volt ez a kabinos, színfekete hajú díszférfiú. Az öreg amerikai milliómos lányok körül többek között úszni tanítgatta őket. Időnként egy-egy pillanatra eltűnt a kabinok mögött. – Most vesz levegőt? – mondta Wasser. – Micsoda élet! Komolyan mondom, felpumpálom a mellem, és elszegődöm ide kabinosnak. Este felé ütött a bosszú órája. A kabinos úszóversenyt rendezett a móló két szárnya között, körülbelül 20-25 méteres távon. Szó, ami szó, elég jó úszott. Az öreg lányok elragadtatott sikolyokkal honorálták pipiskedő tempóit. Gyuri a szögről egy parafajövet, a derekára kötötte és a vízhez rohant. – Mi az? – kiabálta utána. – Mi csinálsz? – Csak figyelj! A tengerbe ereszkedett és ijesztő mozdulatokkal, bukdácsolva, fújtatva, köpködve a mólóhoz küzdötte magát. A kabinos ilyetten nézte és a keze ügyébe készítette a mentővet. Gyuri ügyetlenül a partra kapaszkodott és szóba ellegyedett a kabinossal. Hogy ő ugyan még egészen kezdő, de mégis szeretne részt venni a versenyen, mert hát minden alkalmat megragad a tanulásra, és jobbtól kikapni természetesen sohasem szígyen. A kabinosban felébredt az a oroszlán. Nem bánom, uram, mondta. Csak egyet ne felejtsen el. Ön akarta. Kérem, vágjon csak bátran neki. Én végigúszom a távot, és azután még mindig bőségesen marad időm, hogy szükség esetén a segítségére siessek. Elkészült, uram? Akkor hát, andiamo! Wasser legalább öt métert rávelt a húsz méteres távon. A kabinus kiült a partra és enyhén bamba kifejezésen nézte a tengert. Gyuri vigasztalólag veregette a vállát. Egyet ne felejtsen el, uram! A hirtelen megrázkodtatások élénkítik a vérkeringést, elősegítik az anyagcserét, és a jellemre is jó hatással vannak. Ön most nemesebb, elmélyültebb lélek, mint akár még egy perccel ezelőtt is. Nem, szóra sem érdemes, a világért sem tartok igényt a hálájára. Higgy el, uram! Szívesen tettem! Felpumpálta a mellét, és ellejtett az öreg lányok sorfale előtt. Mit mondja, nem volt sikere. Eltéren, szavamra mondom, magasan felülmúltam. Igaz, hogy nem Velencében. Újpeste. 1955 nyarán a vízilabda bajnokság néhány mérkőzését is felvették a Totó műsorára. Totó mes lett a póló örökrangadója, a Dózsa Fradi mérkőzés is. Hogy miért, azt senki sem értette. A Dózsa akkoriban két klasszissal jobb volt nálunk. Vízvári, Maier Miska, Gyarmati, Mártin. Igen, négy nehéz fiú is játszott a lilafehéreknél. A Fradiban meg én voltam az egyetlen válogatott. A sárka újság fix egyesre taksálta ezt a mérkőzést. A dolog annyira biztosnak látszott, hogy a megyenre zarándokolt Fradi szurkolók sem bíztattak olyan hangerővel, mint máskor. Tökéletesen megértettem a dolgot. Ők is totóztak, futottak a pénzük után. Mindezek után 5-3-ra megvertük a dózsát. Nem azért mondom, de a névport ezt a meccsről. Kárpáti bizonyult a mezőny legjobbjának fáradhatatlanul dolgozott. Merő véletlenség, hogy azon a héten 11 találaton volt a totóban, és 4600 forintot nyerte. Merő véletlenség, hogy a Dózsafradit talán egyedül az egész országban fix kettesre vette. Szeptemberben a jugoszlávokkal akadt megint egy kis elszámolnivalók. Úszóik is jöttek velük, zágrából buszon vittek bennünket Dubrovnikba. Olyan volt ez az utazás, mint egy álom. Mint egy lidérces hálam. Csodálatos tájakon vezetett át az út, de arcunk egy pillanatra sem tükrözte a varázsos vidékképét. Falfehéren kapaszkodtunk mindenbe, amivel csak kapaszkodni lehetett, és időnként velőtt rázósíkolyok reszkettették meg a levegőt. Azt hiszem, takácskat is sikoltozott. De az is lehet, hogy én voltam. Sofőrünk lendületes profiluk középkorú jugoszláv legény volt, merész, orr, mélyen ülő szürke szem. Engem az egész ember valahogy egy kőszáljasra emlékeztetett. Úgy vezetett, mint egy kőszáljas. Mintha csak azért keringene iszonyú sebességgel az ijesztően keskeny hegyi ösvényeken, hogy egyszerre csak észrevegyen odalent egy birkát, és aztán összecsapott szárnyakkal zuhanyon alá a szédítő mélységbe. 500 méteres szakadékok mentén vitt a sziklába vágott kocsiút. Olyan keskeny volt, hogy a guztusos olasz busz alig férte el rajta. A hátsó kerekek egyike vagy másika, a kanyarban olykor önállósította magát. Kiszaladt a mélység fölé, mintha a busz a lábát akarta volna szellőztetni az éles hegyi levegő. Néha felmerült bennem egy téboító gondolat, hisz ez országút előfordulhat, hogy valamelyik kanyarba szembe is jön egy kocsi. A gyomrom ilyenkor mindig felszaladt, és majdnem kiverte elől a fogaimat. Dravku a sofőr játszott. Huámmai mépán képzelte magát, és valami olyan ötlet merülhetett fel benne, hogy talán megszóljuk, ha nem repesz százzal a hajmeresztő szerpentin kanyarjaiban. Valaki szakadatlanul sikoltozott hátul. Mint hogy én éppen a fogaimat csikorgattam, azt kellett hinnem, hogy mégis a lányok voltak. Zdravko hátra fordult. Mi a baj, hölgyeim? Talán túlságosan gyorsan vezetek? Takácskati üveges szemekkel nézett. Dehogy inkább az, hogy túl alacsonyan repül. Zdravko jó ízut kacagott. Félkézzel elengedte a volát. Szigarettával és gyufával kezdett matatni. Közben az útra oda sem nézve, csukló mozdulattal abszolvált két további hajtűkanyag. A busz óra mindkét alkalommal már jócskán a mélység felett szipogott. Ezen a vidéken partizánkodtam, mondta. Egy zsippet vezettem akkoriba. Éden nézzenek! Behunt szemmel és ismerem a terepet. És behúnyta a szemét. Dubrovnikban egyenként kellett leemelnie bennünket a buszról. A térdünk még egy fél óra múlva is enyhén citerázott. Takács Kati arca még a rajtkövön sem vesztette el érdekes, enyhén olajzöld tónusát. Ide mondta Dómján Pubi. Rájöttem valamire. Ez az drávkó a klerikális reakció beépített embere volt. Azt a feladatot kapta, hogy tanítsa meg imádkozni a magyar válogatottat. <gül> Annyi időnk maradt, hogy éppen lerakhattuk a cuccunkat, aztán már is rohanni kellett az uszodába. A víz 17 fokos volt, a lelátó egyik oldalát ősi várfal, a másikat lehorgonzott csatahajó, a harmadikat és a negyedik oldalát pedig két kis nátszál képezte. A lelátóról négyezer jugoszláv szurkoló árasztotta bennünket szeretetének apró megnyilvánulásaival, kukoricacsutkákkal, félalmákkal, káposztatorzsákkal. Három egyre kaptunk. Az előzmények tudatában egy percig sem csodálkozhattam ezzel. Stakulájék kitűnően póloztak. A csapat legeredményesebb embere azonban kétségkívül zdravkó volt. Aztán siet nem kellett vissza Pestre. A karon a megboldogult Eckhart professzorúrral akadt egy kis megbeszélni megbeszélnivalón. Utóvizsga magyar jogtörténetből. Ha azt mondom, nem sajátítottam el százszázalékos precizitással az anyagot, akkor viszonylag enyhén fogalmazok. Ha azt mondom, egy büdös szót sem tudtam, akkor ugyan közelebb járok az igazsághoz, de a szigorú lektor ezt úgy is kihúzza, mint ponyola magyar talan aszfaltból fakadt szóvirágot. Ekkor professzor professzorú nem osztogatta olcsón az aláírásait. Igen sok hordó telt volna meg hideg veritékkel azon a kollekviumon. Ráadásul az éfolyam társaim kísérteties históriákkal rémítettek. Az előadás során a professzorul több ízben is megemlítette szerény személyemet. Nos, mondta majd meglátom, mit tanult az a sportoló fiatalember a jugoszláv kéj Egyetlen halvány kis esélyem volt, ezt kellett hát megjátszanom. Az Európa szerte elismert és idézett professzor ugyanis már jóval túl a nyolcvanon érzelmes élek volt. Bozontos fehér szemöldöke alul villámokat szórt, ha ostobaságot, készületlenséget tapasztalt, és vizsgáiról 95%-os tudással is jóskán repülhetett még az ember. Aki viszont gondjával, bánatával kereste fel, azt atyai jó tanács mellé mindig kaphatott egy tekintélyes adag szívből jövő igazi részvétet is. Erre építettem Galát tervemet. Egy tököli úti fényképész kirakatában vadidegen kislány fényképét fedeztem fel. Kedves is volt, bájös is, is volt. Talán a húszas évek szépség ideáját képviselhette. Hosszú szőke loknik, itt ott egy-két masni, hábrándos tekintet. Két forint év megvettem a képet. Több órás tűnődés után a következőket írtam a hátára. Mindennek vége, szakításunk emlékére Gyurinak. Alá is írattam a hugommal, hogy Rózsi. A képet betettem az indexembe. Azzal hónom alá csaptam Domján pubit, és elmentem az utóvizsgára. Hatalmas tekintét parancsoló és félelmet sugárzó terem volt Eckhart professzorú szobája. Úgy éreztem magam, akár Gulliver az óriások országába. Foglaljanak helyett, mondta a professzor. Á, a két kitűnő sportember. Nos, majd elválik. Húztunk egy tételt. A Szent Koronatana. Félig már is elájultam. hát professzor kedvenc témája. De nem az enyém. A Szent Koronatana. Mondom és csodálkozva hallom, hogy a hangom egészen vékony és reszelős. Hát igen. A Szent Koronatana. Gyönyörű téma, mondja a professzor. Gyönyörű, mondom én. Hát akkor halljuk? A Szent Koronatana. Dadogom újra, mert nem árt, ha az ember precírozza a dolgokat. Á, a Szent Koronatana. A professzor kinyitja az indexet. Ott a kép. Kiveszi, forgatja. Hát ez micsoda? Fél perc alatt elpirulok, aztán hirtelen elsápadok. Művészi szintű alakítás, de nem nagy falat. Mióta a terembe léptem, egy folytában ezt csinálom, csak hogy most végre jól is jött. Jóságos ég, mondom. A kép, a kép, úgy látszik, ott felejtettem. Borzasztó. A professzor tekintete ellágyul. Igazgatni kezdte a szemüvegét. Szegény barátom, mondta. Micsoda bánat. Borzasztó. Mondtam, borzasztó. De hát mi történt? Sóhajtottam és a tenyerembe temettem az arcom. Lágasan gondolkodtam, de képtelen voltam kapásból valami elfogadható szerelmi tragédiát kitalálni. Nem, mondta végre elcsukló hangon. Nem tudom most újra felidézni. Bocsánatot kérek, de nagyon fáj. A professzor vizet töltött a kancsóból. Na, a meg ez barátom, mondta. És ha beéri egy kettessel, mit mondjak? Beértem. Domján Pubit aztán két perc alatt úgy kidobta, hogy a lába sem érte a földet. Pedig Pubi a Jugoszláv túrán is folyton a történetet, bújta. Én meg a sok évvel ezelőtt lejátszódott esetet felidézve, egy kicsit még mindig kábultan kérek bocsánatot mindenkitől. Eckhart professzorult, Domján Pubitól, talán még Rózsitól is. Ennél a vizsgánál csak egy régebbi volt, még keservesebb, 1946-ban a Zene Akadémián. Akkoriban ugyanis csodagyereknek tekintettek. Egészen kiváló hallásom volt. Leütöttek egy akkordot, és én az alvajáró biztonságával soroltam el, milyen hangokból áll. A legnehezebb új gyakorlatokat is pillanatok alatt sikerült beidegeznem, és a szakértők elismerésen nyilatkoztak billentésemről. Azt mondták, egészen kiváló zongorista lehetek, Mihezst a kezem megnő annyira, hogy át tudok fogni egy oktávot. Csak hogy aki egy oktávot át tud fogni, annak már a pólólabda se esik ki a tenyeréből. 1946 nyarán behívták apámat a főiskolára. – Hogy van a kisfiú? – kérdezték. – Hogy, hogy, hogy van? – csodálkozott apám. – Kitűnően. – Azt hittük beteg, mert hogy hetek óta színét sem láttuk. – Természetesen, kérem – mondta az apám. – Hiszen szünetelt az oktatás. Miért szünetelt volna? Hát, mert festik a főiskolát. Talán szíveskedjék körülnézni. Festik? Ö, Gyuri legalábbis azt mondta nekem, csú, a mindenit annak a betyárkajöknek. Egy véleményem vagyunk, kérem. Egyébként történetesen ma lett volna a vizsgája. Lent viktóriáztunk az uszodában. A hatodik gólomat lőttem, amikor apám érkezett. A többit talán mellőszük. Ellenkeznék a műfagy törvényeivel, ha a szerző apróra leírná, hogy drágóják el művének főhősét. Azóta már a fehér billentyűket is alig tudom megkülönböztetni a feketéktől. Lám, így sikkadnak el a tehetségek. Ilyen az ember. Három olimpiai bajnokságért és egy jogász doktori címért ezt is odadottam. És ma már a billentyű se a régi. Hát ennyit csodagyerekségemről, és most gyorsan vissza a pólóhoz. 1955 őszén és 56 tavaszán az olaszokkal találkoztunk. Szeptember közepe felé ők jöttek el hozzánk a szigetre. Akkor szerepelt utoljára a csapatba Pederszóli. Ami számunkra ő volt ennek a mérkőzésnek a nagy figurája. Pederszóli még olasz mértékkel mérve is végtelenül jó képű gyerek volt. Sőt, lass Magas, karcsú, vállú, a szemében örökösen valami vidám fény, a fogsura odor reklám. Nem kapott több éves hollywoodi filmszerződést. Számtalan válogatottság után Pesten búcsúzott el a vízi pólótól. Már a mérkőzés előtt oda jött hozzánk. Gyerekek, nagyon kérlek benneteket, ma ne bántsatok. Borzasztó lenne, ha összekapcsolt arccal kellene Amerikába utaznom. Ha egy fogamat kivernétek, talán még a szerződésemet is felbontanák. Gyarmati Dezső, úgyis mint csapatkapitány, a reális oldaláról fogta fel a dolgot. Kérlek. Természetesen. Elintézhetjük az ügyet. Kérdés, mit ér meg neked ez az üzlet? Pederszóli elcsodálkozott. Üzlet? Persze. Valamit valamiért, nem igaz? Már harsányan nevettük, Pederszóli is észrevette, hogy ugratjuk. Hát, ha akarjátok, a banketten majd énekelek nektek. Elhoztam a gitáromat is. Adjam írásban. Gyarmati nagy nagyvonalú volt. Felesdleges, gentlemanek között vagyunk. A mérkőzés persze egyetlen vidérces álom volt szegény Pederszóli számára. Körbeadogattuk őt magunk között. Úgy intéztük, hogy mind a hat mezén játékos elszórakozhatott vele néhány percet. Az illetőnek a labdával tulajdonképpen nem is kellett törődnie. Minden figyelmét Pederszóli fogsorára összpontosíthatta. Úgy szólván másodpercenként repült egy-egy horog, felütés vagy könnyök a villogó, gyöngyszerű meccő fogak irányába. Pederszúli a vészreakció állapotában halára vált arccal kapkodta a fejét. Ököl és könyök azonban mindannyiszor még időben megállt. Egy-két centiméternyire az olasz fiú csinos arcától. Kitűnő formában volt a csapat. Az ütő távolságot legalábbis remekül éreztük. A mérkőzés ilyen körülmények között 7-3-ra megnyertük. A szerződést minden esetre betartottuk. Pederszóli becsületére váljék gálánysan fizetett. Vacsora után kimentünk a nagyszálló elé. Csodálatos kora őszi éjszaka volt, a platánfák alatt még a nyárlapult. Pederszóli felült egy autó hűtőjére és énekelni kezdett. Nagyon szépen énekelt. Körülálltuk, csendben voltunk, és azt hiszem egy kicsit mindjárt irigyeltük az olaszokat, hogy a dalt és a muzsikát mindenhová magukkal viszik, és ahol dalolhatnak, ott mindig otthon érzik magukat. A hangja lágy volt, a gitár méla és álmosító akkordokat dongott mellé. Úgy szállt végig a szigeten ez az áradó zsongító dal, mint valami boldog sóhajtás. A szerelmes párok előjöttek a romok közül, ott hagyták a partmenti padokat, és hallgatták ezt a különös, felejthetetlen éjszakai koncertet. Egy idő múlva én is halkan dünnyögni kezdtem a dallamot, de Májer Miska óva intett. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy ekkora emberrel ellenkezdem? Egyébként úgy hallottam, hogy ez a Carlo Pedersoli azóta tényleg egész jó kis filmszínész lett. Persze nem a saját nevén, hanem most nem tudom, hallott -e már valaki a művész nevét. Ha jól emlékszem, hogy is, megvan. Bat Spencer. Találkoztunk még a nagy fiúval. Nem azonnal, valamivel később. Húsz évre rá. Long Beach-be tettük, vettük a labdát a Game Max sorozat keretében. Nagyon futott az ügy. Éppen az olasz válogatottal ismertettük meg az élet árnyékosabb oldalait, amikor hirtelen elsitétült felettem az ég. Nem viharfelhő volt. Bud Spencer tornyosult fölém, mint az Empire State Building. Két testőr volt vele, már ahogy ez szokás felé. Gorillák. Iszonyatos méretű fickók. Ketten együtt majdnem akkorák, mint a kis védencük egymagában. Megölt. Este a helybéli kórházban tizenkét orvos horpasztotta vissza a bordáimat, – Öldög vigyel, ezek a háromszoros életnagyságosi hederek mindig velem ilyen szívélyesek. – Kúkka! – pontosan úgy, ahogy annak idején Piot Sveli eladzett. – Kuka. blokkot dugott az órom alá, golyostollal. Külön az én autogramom érjött át Hollywoodból. Ennek a piadóninak mindig helyén volt az értékítélete. Adtam neki kettőt. Ó, az én mézes halász szívem! Védd el valamelyik barátodnak. Jó, odaadom Frank színátrának. Színátra, színátra, töprengtem álnok képpen. Ja, az a stöplik ja, is, olasz. Néha szokott. Ha, rendben nem bánom. Addod a Frank színátrának. Imába foglalja majd a nevedet. Levetköztünk, köztünk, leszálltunk, passzolgattunk. A nap pontosan úgy sütött, mint húsz évvel ezelőtt. Egyfolytában röhögnöm kellett. Elképzeltem Frank Sinatra-t hófehér leány amit amit érdel az ágyikója mellett, és imáiba foglalja a nevemet. <gül> Tavasszal Nápolyban találkoztunk újra az olaszokkal. Nápolyt látni és meghalni. Láttuk és éltünk mint hal a vízben. Legyőztük az olaszokat, a románokat és a szovjet csapatot. Megnyertük a tornát. Aztán óriási sétákat tettünk a tengerparti forgatakban. Valahogy mindig úgy volt ezzel a csapattal, hogy kellett egy újonc, egy naív kezdő, akin kitölthettük a mérkőzések után megmaradt gonoszságunkat. Zádor Ervin vízipólósnak kitűnő volt, de médiumnak egyenesen is. Egy csupa szív óriás, aki a vízben is képes volt harsányzokogásra kogásra fakadni, ha nem mentek úgy az ügyek, ahogy ezt ő elképzelte. Nápolyban osztrigát etettünk vele. Az árus ott kínálta eleven holmiát közvetlen a parti melvéd alatt. Összekacsintottunk, aztán Borosárpi akcióba lépett. Ostrigák, mondta, mit nem adnék, ha Ostrigát tehetnék? A puszta látásától összefut a számba. Sajnos az orvos eltiltott tőle. Tudni, illik alacsony a vérnyomásom, és az Ostriga olyan, hogy attól még lejjebb megy. Ervi né magas volt. Láttunk, úgy figyel, hogy szinte mozog a füle. Api megint az alkalmazott lélektan mesterének bizonyult. A következő pillanatba bevetette a nagy Ha most valaki itt előttem osztrigát tenne, komolyan mondom megszakadna a Ervin már tárgyalt is az árussal. Két ostrigát vásárolt. Az árus fura alakú szerszámmal bontotta a helyet, hozta világra a csúnya kis szörnyeket. Ide néz Otto, kiáltotta kajánul Ervin, aztán gyors egymás utánban mind a két mozgó vonagló szörnyet bekapta. Ide néz Otto, nézek mondta az api. Mi az, hogy nézek? Néztünk mi mindájam. Fantasztikus látvány volt. Ervin láttán igazat adtam a Bibliának. Jézus Krisztus színe változtatása tulajdonképpen történelmi tény is lehetett. Talán éppen így ment végig, mint most Ervini. Osztrigától. Mert Ervin is elváltozik az ő színében. Ahogy a síkos nyákás lüktető osztrigák lejjebb és lejjebb csúsztak a torkán, úgy változott ő is ilyet sárgából olajosan zöldé. Aztán hirtelen cékla majd végül hamus szürkévé. Aztán a kőkorláthoz rohant, áthajolt rajta, és őszinte szívű ember lévén minden további teketória nélkül szólt a szét a szélbe roppant bánatát. <gül> a kőkorlát alatt a mélységben egy pompás kis luxusjak ki kikötve. Hófehér, ragyogó, alkalmatosság, amerikai milliómosok játékszere. <gül> Gyorsan tovább voncoltuk Ervint. A milliómosokat ismerni kell. Még a végén rajtunk inkasszálták volna be a nagy takarítás költségeit. <gül> Aztán hazasiettünk. Egy időre lemondtunk a nagyobb szamású szamáságokról. Sürgös és fontos dolgunkakat. Készülnünk kellett az olimpiára. Az utolsó heteket megint fent töltöttük a vörös csillagba, de számháborúsdiról, szilajmókákról most szó sem lehetett. Nem is akadt annak a néhány hétnek olyan sztória, amely ide kívánkozni. A rajt pillanatában szilárdan eltökéltem, hogy csak kedves, vidám történeteket elevenitek fel. Ilyesmiről pedig azokban a napokban. 1956 volt. Október vége. Cseszlovákiába folytatom hát a mesét. Abban a Prága környéki iskolában, ahová sok ideg tépő zűr, sok különös kaland végén kerültünk, és ahol kereken hat napot várakoztunk, hogy a gép előálljon, és Melbourne belepítsen bennünket. Itt kötöttünk minden eddiginél szorosabb barátságot paplacival. Pár egészséges pofonárán, amelynél szilárdabb kapocs, állítom, nem is létezik. Először a közös sors hozott össze bennünket. Az iskolának nem volt uszodája, ahol trenírozhattunk volna, Lacinak meg nem volt ellenfele, akit csapatott volna. Az alkotószintézist nem volt nehéz kitalálni. Laci labda-labda alapon órák focizott velünk, aztán hálából mi boxoltunk Lacival. Teljes válogatott csapatot állítottunk ki ellene. A légsújt én képviseltem, a harmadsújt Markovics Kálmán. A közbeeső súlycsoportokban némi hiány. Nehézsúlyban viszont Szívós Pista, Borosapi, Zádor Ervin, Domján Pubi, Kanizsativadar. határozottan túltermel is mutatkozott. Elsőnek mindig én szálltam ringbe Laci ellen. Kétszer-három percet kezdtűztünk. Erre nagyon büszke vagyok, minden baj nélkül. Istenem, vigyáztam a fiúra. Ha már az ember nagyon erős és nagyon ügyes, akkor ez a legkevesebb, hogy kimélye ellenfelét. Komolyabb zűr csak a nyolcadik menetben mutatkozott. Akkor már boldvári Toncsi táncolt Lacival szemben. Toncsi 90 kilót nyomott árnyékban, és karja hosszú volt, mint két péklapát egy végtében. Boxolni is tudott. Párszor ügyesen odaszúrt Laci gyomrára, aztán elugrott, és ilyetten várta, mi lesz. Laci sohasem volt vadember, most is visszafogta az öklét, s ha olykor közel is ment Toncsihoz, inkább csak jelezte az ütéseket. Toncsi egyre merészebb lett. A második percben, mintha a füle is lilulni kezdett volna. Ismertem boldvárit, tudtam, hogy ez rossz jel. Egy fradi lokomotív meccsen éppen így lilult a füle, és a következő pillanatban akkor átvert az orromra, hogy percekig gargalizáltam a víz alatt. Közben akartam lépni, de Markovics megfogta a vállam. Hagyj csak, ráfér egy kis móka. Hogyne, Kálmán mindig kimondotta a jó ember volt. Szóval toncsi tánc volt a ringben, és a fülem olyan már, mint a céklam. Egyszerre csak kiengedi a jobb kezét, akkor átcsattan, mint egy petárda. Laci hátra ugrik, megrázza a fejét és csodálkozik. Toncsi vérszemet kap, megy előre, és már megint ott malmozik Laci orra alatt. Valami villam, senki sem tudja, mi történt. Annyit látunk csak, hogy Toncsi a padlón, és nagyon furcsán pislog. Laci odaszaladt, lehajó boldvárihoz. Semmi baj, mondja, nem gondoltam komolyan. Toncsi méltóság teljes, ám, némileg tétóva mozdulatot tesz a karjával. Elhárítja latit. A szemek kissé ködös. A legelső teendő, mondja megfontoltan, de a szokottnál némileg öblösebb hangon. Hogy alá kell ducolni a mennyezetet. Különben számolhatunk azzal, hogy a csillár után a plafon is rák szakad. Sejtelme sincs arról, hogy mi történt. Nem magyaráztuk meg neki. Alapjában véve aranyszívű gyerekek vagyunk. Két héttel később Laci újra ökölvívó iskolát tart. ezúttal az olimpiai döntőben. A fél egy jóképű és nagyon fiatal barna bőrűlegény, bizonyos José Torres. Három meneten át hozzá semért racióz, csak nyeli az ütéseket, mint kacsarnó edlit. Pap László elsőprőfő nyeri harmadik olimpiai bajnokságát. Nagy sztori ez. A döntő után amerikai riportelek veszik körül. Kérdezgetik, hogy melyik volt a legnehezebb mérkőzése. Laci egyből rávágja. Hát a bolvári elleni. A riporterek furcsán néznek. Körülbelül úgy, mint Toncsi a Prága melletti iskola padlóján, amikor rászakadt a csillár. Hozzétorre különben 1965. márciusában Péppéver egy Vili Pastrano nevű fiatalembert, és ezzel a huszárcsinnyel megnyeri a félnehés súlyú profi világbajnokságot. Persze okoslegény ez a jamaikai. A könnyebbik megoldást választotta próbált volna csak bolvárival kikezdeni. Tehát bevonulunk az olimpiai faluba, és egyből különös meteorológiai megfigyelést teszünk. Tavasz van melbourne A nap már jóskán süt. Bárki ropogós barnára sülhetne, s az arcok mégis percről percre sápadtabbak. Hírek érkeznek Budapestről. Aztán hírek is. Suttogások, találgatások, csupa bizonytalanság. Van, aki mindezt elhiszi. Van, aki nem hisz semmit. Ez nem jó, az még rosszabb. Igazságot kellene tenni valahogy, hiszen végeredményben mégis azért jöttünk ki, hogy versenyezzünk, megpróbáljunk olyan jól szerepelni az olimpián, amilyen jól adott körülmények között csak lehet. Így viszont egyszerűen nem megy. Rajkai Béla összehívja a társaságot, közvetítő megoldást ajánl. Állapodjunk meg abban, hogy a következő két hét során kizárólag a jó híreket hisztük el. A magam részéről egyáltalán nem csodálkoznék, ha utóbb kiderülne, hogy valóban ezek is voltak az igazak. Készséggel elfogadjuk az ötletet, s a vízilabdához menekülünk. Meg persze a kapcsolt részeihez. melbourne mert sok magyar él, sokan nézik végig a mérkőzéseinket. A kacsalában forgó uszoda előtt életveszélyes a tolongás. Ha valaki egy edzést végig akar nézni, már akkor is borsos felárat kell fizetnie a jegyért. Állandó ostrom alatt állunk, szerezzünk valamiképpen egy egy lépőt. A csapat minden mérkőzésére két-két tiszteletjegyet kap. A jegyeket aztán igazságosan elosztjuk. Az igazságos elosztást mindig Markovics Kálmán irányítja. Például úgy, hogy két részre osztja a csapatot. Aztán előszódítja Zádor Ervint, a társulat legfiatalabb tagját. Ide figyelj, Ervin! Most te döntöd el, hogy ki kapja a jegyet. Nézd, ott áll Szívós, Boros, Jenei, Hevesi, Martin, Kanizsa és Domján. Itt viszont Kárpáti, Gyarmati, Boldvári, Mayer és Markovics. Na most, melyik csoportra szavazol? Szívósékra, mondja Zádor. Helyes. Ők tehát kiesnek. Mi viszont újra két csoportra szakadunk. Menjnetek odébb, figyelj Ervin. Nézd, itt van Kárpáti, Boldvári és Markovics. Ott pedig Gyarmati és Mayer. Melyiket választod? Ervin tűnődik. Okvetlenül ki akarja ejteni Kálmánt. Berneteket. Prima, mondja Markovics. Szóval mi maradtunk ők meg kiestek. Következik a döntő. Ön nézz ide, hárman maradtunk. Kárpáti, Bolvári és Markovics. Most mondják két nevet. Ervin még mindig ki akarja ejteni Markovicsot. Bolvári és Kárpáti. Köszönöm, mondja Kálmán. Ők ketten tehát kiestek, enyém a két jegy. A világ legjobb szakírói kerek tízesztennőn átbocolgatták, milyen szellemi adottságok teszik Markovics Kálmánt a magyar válogatott játékmesterévé, dirigensévé. Kár, hogy nem nézték végig ezt a sorsolást. Később vízbe szálltunk, és elkezdtünk pólózni. Történelmi tény, hogy az olimpiai bajnokságot megnyertük. Az is történelmi tény, hogy a döntő három mérkőzésén tíz górt lőttünk. Egészen különleges történelmi tény, hogy ugyanezen a három meccsen egy gólt kaptunk. Hát ez meg hogy történhetett? Hogy az nsk t négy nóra vertük, azon tulajdonképpen senki sem csodálkozott. Egy igazi klasszisuk volt. A vörös-tőkes arca már az első percben mindig sötét-pirosra gyúlt, és az ember minden pillanatban azt várta, hogy kicsattan az erőfeszítéstől. Ennek ellenére végletekig bírta az iramot. Berobbanó fedezetet játszott, és... Ebben az egyben emlékeztetett paplacira a bal kezed dinamitot viselt. Szerencse, hogy boldvári Toncsi kitűnő tűzszerésznek bizonyult ezen a meccsen, és sikerült tökéletesen hatástalanítani Schneider bombáit. A prágai boxiskola jót tett Toncsinak. Schneider olyan arccal szállt ki a vízből, mint aki tűnődni kezd, hogy vajon tényleg a póló-e a világ legmulatságosabb sportága. Jöttek az olaszok. Ebben az azur csapatban két mumus is játszott. A kisebbik Dennerlein már akkor világklasszis pillangózó volt, és egy világklasszis pillangózó a maga gyorsaságával, munkabírásával, és főleg erejével olyan zűrt tud keverni a kapu előtt, hogy rossz rágondolni. Főként, ha olyan látsuklóva bűvöli a labdát, mint ez az ember feletti méretű Federico. Az ójomi csapat igazi csillogása azonban Rubini volt. Labda kezeléséről, taktikai érzékéről csak annyit, hogy ugyanakkor az olasz kosárlabdaválogatottnak válogatottnak is tagja volt, és a két sportág vezetői őkőre mentek, hogy melyik csapatban játszik hát melbourne Rubíni Rubini láptempója döntött a pólója vára. Konosz láptempó volt ez, apró, melluszásszerű rugások, a rózsa minden irányában. Ezek a láptempók magasan a víz fölé emelték Rubini fejét, és mélyen a víz alá sülyeztették az ellenfélét. Kísérteties pontosággal célra irányított láptempók voltak ezek. Rubininak hátra sem kellett néznie, útját már is az ellenfél orrából, szájából fakadó vércseppek jelezték a vízben. Itt ott néhány mellékes foggal elegyesen. Ha meg a kapu elé került, az felért egy kisebb fajta életveszéllyel. Ilyenkor jobb lábfejét a mögötte álló ellenfél derekára csavarta. Aztán forogni kezdett, s mire a kapussal szembe került, a hátvédnek már mosolya sem maradt. Ilyenkor legokosabb volt felhúzni a fehér zászlót, mert ezen kívül legfeljebb már csak egy elhalóan bugyborékoló SOS-re Már most Zádor két gót lőtt erről a Rubiniról. El lehet képzelni ezek után, hogy milyen lehetett Ervin Négy 4 Másodszor is. négy 0 -t. Ez már sztori volt. Szenzáció. A lapok kikiáltottak bennünket a 4-0-ás csapatnak, és ha ezeket a harsogó szalakcímeket olvastuk, egy kicsit rángatózni kezdett a szánk széle. Tudni, illik, most a szovjet válogatott következett. A villámgyors izomkolosszusok csapata, Svenieradze, Kurennaj, Sáljapin. Négy null? Ellenük? Ugyan kérem. Valahogy azért ezt a meccset is megnyertük. Hogyan? A gólárány tetszik kérdezni? Hát, Istenként, az négy null volt. Mi csináljuk? Jó? mert erre a mesre bevetettük a titkos fegyverünket. A reteszt Rajki Béla és Markovics Kálmán okoskodta ki hosszú, éjszakába nyúló megbeszéléseken. Táblára rajzoltak, sakfigurákat rakosgattak. Kívülről úgy festett az egész, mint valami mesterjátszma. Rajki Béla, kopasz, szemüveges professzorfeje, szakasztott botívnik. Kálmán izgatott fekete figurája, akár egy vezérgyalok. A reteszt úgy alatt loppa próbálgattuk már az előző meccseken is teljes orkeszterrel azonban most muzsikáltuk el először. Hogyan is működött ez a retesz? Misi bentült a kapunk előtt gyarmati de Egy Egymás után kapta a labdákat, és olykor mindig kavargást támadt. Vízpára csapott fel, tengerrengés keletkezett, mintha új sziget akarna kiemelkedni az óceából. De csak suta emelkedett ki, szerelt egyszer, kétszer, háromszor, és a szeme szerelésről szerelésre inkább beesett. Sveni Eraldze irtózatos erőben volt, állítólag megduplázta az edzés adagját, és most már két teljes bárány tevetnek húsvétkor. Amikor a 20. szovjet támadás megindult, Gyarmati már meglehetősen fáradtnak mutatkozott. – Kámán! – kiáltotta. – Retesz! Erre mindenki megfordult, visszavágódott api kapuja elé. – Éppen úgy! – Én éppen korenno tuszkolódtam a víz alatt. Szerény számításom szerint már másfél órája egyfolytában a víz alatt lehettünk. Dupla elzomba fogtuk egymást, egyikünk sem engedett. Csak lebegtünk odalent vicsorgó fogakkal egymásba kapaszkodva, mint a görög világ valamelyik őrült kétfejű vízi szörnyetege. A vezényszóra elengedtem Korenloyt, és elfoglaltam én is a kijelölt helyemet a kapu előtt. Korenloyt csodálkozva nézett utánam. Mi az, elengedsz? Miféle sötétség elsődén laphanghat emögött? Ott maradtak hát öten a medence közepén, magányosan, elhagyatottan és csodálkozva. Mi viszont félkörben felálltunk a kapunk előtt. Sanyapinék határozottan rosszul érezték magukat. A vízilabda a gömb feltalálása óta mindig párok küzdelme volt, és hogy most minnyájukat magukra hagytuk, egy pillanatig nem tudták, mit tegyenek. Markovics minden esetre beállt, Svenier átzi elé, Suta hátulról őrizte a gózsákot, Misi egyszerűen nem juthatott labdához. Ha rövid volt a pass, Kálmán levette előről, ha hosszú volt, Suta agyon csapta hátulról. Ezt Prokopék is észrevették, mert eszükbe sem jutott, hogy bejátsszák a centerüket. Tétován adogatták a labdát jobbró-balra a félpálya és az arcvonalak között. Sajápin hirtelen úgy gondolta, hogy próbára tesz bennünket. Deréki kiemelkedett, lövőcsellel próbálkozott. Aztán letette a labdát a vízre, és különös arccal nézett ránk. Mi az? Hagytak lőni? Közelebb jött egy méterrel. Újra felvette a labdát, neki Mindjárt felemeltük egyik karunkat, blokkoltunk. Hat hosszú, pardon, öt hosszú és egy normális kar lengett, himbálódzott a víz felett. Valóságos útvesztő, szöges drót, labirintus a kapu előtt. Markovics hirtelen egy cseles egy Sáljapin felé. Sáljapin megijedt, kizökkent az összpontosításból, gyorsan átadta a labdát Kuren mire Markovics visszahúzódott a helyére. És ez így ment. Végre Prokov rálőtte. Nyolc méterről. Tehát nyolc méterről nyugodtan lőhet kapura apának bárki. Kijött, megfogta. Márkovicsnak akkor már két testhossz előnye volt, és mi is teljes gőzzel robogtunk, Golyman kapuja felé. Egy null. Aztán néhány perc múlva ugyanígy. Kettő null. Szünetben ültünk a lépcsőn, és arcunk nem volt mentes a kaján vigyornak némi apró jelétől. Bolvári toncsi a túlsó part felé bökött az állával. Oda nézzetek! Usakov térdelt a parton, Opasz feje csak úgy fény lett. Kézzel lábbal magyarázott a játékosoknak. Sveni eredze a sekély vízben állt. Háta akkora volt, mint egy tűzfal. Tanács vonogatta a vállát. Mi határozottan jól éreztük magunkat. Olimpiai döntő fél idejében úra vezetni és látni az ellenfél legjobb játékosának kétségbe esett Végtelenül kellemes dolog. Zuckerman újra sípolt. Kezdtük a második félidőt. Erre még kétszer megismételtük az előző trükköt. A szovjet fiúk eljutottak a kétségbeesés határára. Hallottam, hogy csikorgatja korenője fogát mellettem a víz alatt. Különös hang volt ez, bizarr produkció. Azóta jó hogy néhányszor eszembe jutott, párszor magam is próbálkoztam vele, de sohasem sikerült a víz alatt a fogamat csikorgatnom. Vagy 30 másodperccel a mérkőzés vége előtt Prokop elveszítette a türelmét, és behúzott egy nagyot zádor Ervinnek. a gusztusos pofon volt, de ma is állítom, nem nagyobb a sok évi átlagnál. Ha puha helyen találja Ervint, senki nem vesz észre semmit, nyugodtan befejezhetjük a meccset. 4-0 a javunkra, és kész. De kemény helyen találta, éppen az éles szemöldögcsont felett, ahol amúgy is vékonyabb a bőr. Ervin szemöldöke felrepett, a vér végig csorgott a képén. A nagy gyakori az ilyenfajta sérülés, szinte kárba vissza napjuk, ha nem repett fel a szemöldökük. Csak hogy a tömeg, a hírlapi szenzációkon nevelkedett ausztrál szurkolóserek, balga módon, politikai gesztust látott ebben a pofonban. Hirtelen az események középpontjába érezte magát, és tüntetni kezdett. Újságírók rohantak a partra, fényeik lobbantak. Másnap az egész nyugati sajtót bejárta egy szenzációfotó. Zádor arcán csörgött a vér, gyarmati a csapatkapitány pedig résztvevő ábrázattal hajolt fölé. A New Yorki, londoni, párizsi szerkesztők fantasztikus kép aláírásokkal szervírozták ezt a slágert, pedig hát ofon a vízbe, meccsenként ötvenszer is előfordult. Az is felfigyel rá, aki adta, az is aki kapta. De az egész döbbenet nem tart tovább öt másodpercnél. Aztán jön a labda, úszni kell, hajtani kell, kavarogni kell. Az ember meg is feledkezik róla, és ő csodálkozik a legjobban, amikor a meccs végén valaki leszól a tribűrről. Nakomám, te jókora fülest kaptál! Kicsoda? csoda? Visszaemlékszem pályafutásom legideálisabb vízipankrációjára. Egyik vasas meccsen történt, én a partról néztem végig. Gyarmati Dezső akkor az új pestieknél játszott. Somhegyi Kristóf meg a piros kékeknél. A legjobb barátok voltak, sülve-főve együtt lógtak. A második fél időben aztán összeakaszkodtak valami. Nem is volt ez már egyszerű pólóverekedés. Szembefordultak egymással, derékig a víz fölé emelkedtek, és kétököllen lihegve és sziszekve püfölték egymás fejét. Fantasztikus ütéskombinációk pattogtak, azóta csak a Clay-Liziton meccsen láttam hasonlót. A játékvezető sipolt, mindkettőjüket végleg kiállította. A sportorvos akkoriban a műgrótorony melletti épületben rendelt. Egyenesen odavitte őket. Jó tíz percbe telt, mire újra előkerültek. A meccs izgalmas volt, a lelátó zsúfolt, volt, de amíg végigbaladtak a medence partján, mindenki csak őket nézte. Gyarmatinak a száját kapcsolták össze, Somhegyének pedig olyan óriási gészturbán tekertek a fejére, hogy alig látott ki a Lolla. Egymás vállát átkarolva mentek végig a parton. Gyarmati hátán piros kék köppeny volt, somhegyién meg lilafehér. Ennyit hát a póló bunyok komoly voltáról. A melbourne magyar-szovjet meccsről még annyit, hogy tulajdonképpen még a mai napig is tart. A Prokov zádor eset után ugyanis felborult a rend, mindenki a partra szaladt, óriási kavarodást támadt. Szegény Cukkerman szeme akkoriban már olyan gyenge volt, hogy a vízig is alig látott. Csak azt vette észre, hogy zádor arcán folyik a vér, és erre undorral elmenekült. Ez a mérkőzés 30 másodperccel a játékidő lejárta előtt félbeszakadt. Csak úgy magától. Soha senki nem fújt le. Azt a 30 másodpercet tulajdonképpen még pótolnunk kellene. Melbörni formátum. 21 éves fejjel. Ez esetben még azt se bánnám, ha Prokov esetleg nekem is behúzne egyet. Erre viszont most már végtelenül kicsi a remény. Mit tegyek? Be kell érnem a 4-0 emlékével. Nem is olyan rossz emlék, főként azért, mert ezek után már csak egyetlen egy lidész tartogatott számunkra melből, a jugoszlávok elleni mérkőzést. A meccset megelőző éjszakában az volt a szép, hogy idejében elodhattuk a villanyt, nyugodtan forgolódhatott, hánykolódhatott mindenki magában, kedves szerint. Nem kellett gólarányt számolnunk. Ugyan a jugoszlávok is veretlenek voltak, de a 4-0-ás meccsek annyira felelvitották gólarányunkat, hogy ezen az utolsó mérkőzésen nekünk már ad öntetlen is jó volt az olimpiai bajnoksághoz. Legalábbis jó lett volna, szép lett volna. De hát, hogy legyen is, no, ahhoz még kétszer-tíz percet végig kellett húzakodnunk ezekkel a szilai izomkolosszusokkal. Ha azt mondom, hogy idegesen szálltunk vízbe, akkor tulajdonképpen még nem is mondtam semmit. Idegességünkben azt se tudtuk, merre van előre és merre van hátra. Idegességünkben fejjel a medence falának. Idegességünkben az eget is nagybőgőnek néztük. Idegességünkben összekapkodtunk egy roppan gyors gólt. Egy núra vezettünk a fél időben. Ettől egy kicsit megnyugodtunk, mire ők majdnem kiegyenlítettek. Valami kísérteti szituáció volt az ott api előtt. Ha erről a helyzetről álmodom, ma is arra ébredek, hogy levertem az ijjeli szekrénről az órámat és a tapétát tépdesem. Az úgy történt, hogy cip, -cip csinált egy fura cselt a labdával. Mire mi ketten Májer Miskával csúnyán összeváltottunk, mindketten Csipsi leugrottunk. Kacsi is meg ott maradt lélektelenül, öt méternél api kapujától. Ráadásul Cipsi mozdulatára api is reagált, előrevetődött, hogy zárja a szöget, és mire a malőr megesett, api már szépen és feltartóztathatatlanul süllyedt lefelé. Cipci Kacsicsnak adta a labdát, Kacsi megkapta és várt. Nyugodtan várhatott, 500 kilométeres közvetlen sehol egy ellenfél. Boros egyre sűlyet, a kapu pillanatról pillanatra üresen, És kacsics emelte a kezét. Tessék, a hideg újra végigszalad a hátamon, és hallom megint szívós pista kétségbe esett sűvöltését a partról. Aj, áj, áj, ott megy a bajnokságunk! És a következő pillanatban fantasztikus dolog történik. Api felemeli a fejét a víz alól, nyugodtan, jóságosan kacics szemek közé néz vigyorog, és csinál egy fura cselt, azzal az oszlopdöntő vállával. Kacsics megijed, kétségbe esik, a vert helyzetben is széles jókedve mosolyó kapusarca páni félelmet kelt benne, és egészen kezdő két éves módon a kapu fölé ejti a labdát. Fordulunk, indulunk, mintha az ódódó görcs rángatna végig a pályán tíz másodperc múlva. Egy-egy helyet kettő nulla javunkra. Egy ember forta, aztán nagy nehezen ők is belőnek, de már vége is. Ölelkezünk, vadidegen kezeket szorongatunk, állunk az emelvényen, hallgatjuk a himnuszt, és másodszor is olimpiai bajnokok vagyunk. Csak órák múlva jutok hozzá, hogy megkérdezzem apit. Hát, ezt meg hogyan csináltad? Csendesen és lassan legyint. Apinál még egy legyintés is csendes. Egy legyintés is fél óra hosszat tart. Ugyan, mondja, tudhatnád, hogy ők az én madaraim. Igen, ez így van. És hogy folytassam ezt a mondatot, api, meg a jugoszlávok leója. Nem tudni, milyen pszichológiai folyamatok zajlanak itt le, az akaratnak és az ellenakaratnak milyen szálai húzódnak boros és a mindenkori jugoszláv válogatott csatárai között. Ezek nehéz páncézatú éles lövészek mindig és örökké felhúzzák a fehér lobogót boros színe előtt. Képtelenek legyőzni, valósággal reszketnek, amikor lövőhelyzetbe kerülnek. Bizony, több dolgok vannak égens földön. Másnap körülvettek bennünket a melbörni magyarok, és búcsúképpen elcipeltek egy agárversennyel kötött sörpartira. A szürkes alakot vakítófényű reflektorok világították meg, szegény agarat pedig sűvöltő gyorsasággal loholtak az elektromos nyúl után. Mi megittuk az ausztrál sört, szatyorból és az asztal alól. Hat óra már elmúlt, és hat óra után Ausztráliában nem szolgálnak föl sört a bárban. Amit viszont valaki magával hozott, azt nyugodtan megihatja. Az asztalnál álló ihat mindaddig, míg az asztal alá nem issza magát. Lenn a terasz alatt, bemondták a negyedik futamot, és Májár Miska felállt. Megyek, felteszek két silinget a hatosagára, A hatosra, mondom. Miért tepp a hatosra? Mert annyira hasonlít rád. Tessék. Erre még sosem gondoltam. Két olimpiai bajnoksággal a zsebembe. Valahogy mindig oroszlánnak éreztem magam. De hogy agárhoz hasonlítsák az embert, <gül> tulajdonképpen ez sem becsület -sértés. Persze, mondom, én is gyors vagyok, és karcsú. Affenét, mondja Miska, szőrös. A két silinget persze elvesztette. Teljesen megérdemeltem. Aztán búcsúztunk, és lassan hazaban Az úton hatalmas holdenek. 140-es sebességükhöz képest ilyes tücik-cakkobban. Úgy látszik, maradt még egy-két üveg a <gül> Hát ez volt Ausztrália. Minden esetre elhatároztam, hogy mostantól fogva hetenként kétszer bolott válkozom.